ואמן. לכל מי שלא לומר שבת שלום, אז אני חוזר ומברך את כולם שלום ומבורך, את האורחים שלנו שהגיעו מרחוק ואת האחים שלנו שהגיעו מקרוב, שלכולנו תהיה הערב הזה הזדמנות להלל את אלוהים ברוח ובאמת. היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה. שפרשת אמור, נכון גבי? הפרשה היא כמובן החלק בתורה שאותו אנחנו לומדים בכל שבוע לעומק, כך שבמהלך השנה אנחנו קוראים את כל התורה, את כל התורה. הפרשה שלנו היום, כמו שאמרנו, פרשת אמור, בספר ויקרא אנחנו היום, בספר ויקרא הפרשה הזאת היא מפרק 21 ועד לפרק 24. היום אנחנו בפרשה, פרשת אמור, אנחנו ניגע בסיפור טרגי שקשור דווקא להתייחסות של אדם לאלוהים. החיים של אדם הם לא תמיד בשליטה שלו למרות שרבים מאיתנו היו רוצים שהחיים יהיו בשליטתנו, אבל הרבה פעמים אנחנו מגלים שאפילו את עצמנו אנחנו לא ממש מכירים. לפעמים אנחנו מפתיעים אפילו את עצמנו, שאנחנו לא יכולים בעצם תמיד להיות בשליטה. לא משנה כמה טובים או רעים אנחנו, החיים שלנו עלולים להסתיים ללא כל אזהרה. כמו שכמובן קרה בתחילת השבוע, כמו שאנחנו יודעים, בנפאל הייתה רעידת אדמה, אנשים קיפחו אה, את החיים שלהם, היום שמעתי בחדשות, ממש לפני שהגענו לפה, שהמספר של ההרוגים הוא בלתי נתפס, מדובר על אלפים, על אה, ששת אלפים ומשהו, אנשים שאיבדו את החיים שלהם באותה רעידת אדמה, תחשבו באותו יום אנשים עם הרבה תוכניות, אנשים עם רצונות, עם אהבות, אולי אנשים חשבו להתחתן, אולי אישה אה, הייתה אמורה ללדת, אולי אפילו באמצע הלידה, אולי אנשים בדיוק התחילו איזו תוכנית פנטסטית בחיים שלהם, והכל הסתיים. יש מקום שבחיים שלנו אנחנו לא יכולים לשלוט עליו, אבל לעומת זאת, יש מקום שבחיים שלנו שאנחנו דווקא חייבים לשלוט עליו, וזה הלשון שלנו. זה הלשון שלנו. כמה צרות אדם יכול להימנע אם הוא ידע לשלוט על הלשון שלו? וכל אחד מאיתנו בימי חייו, כנראה היו מקרים שהוא אמר אולי לא הייתי, היה טוב יותר אם אני לא הייתי אומר את הדברים האלה. לא הייתי מגיע לאן שאני הגעתי. לפני שאנחנו נקרא ישר מהפרשה, בואו נפתח את איגרת יעקב בפרק השלישי. הפסוקים הם מאוד ידועים, אבל טוב לקרוא בהם שנית ולחקור אותם. איגרת יעקב, ג'יימס. אגרת יעקב פרק שלוש פסוקים okay. שתיים עד ארבע בוא נתחיל לקרוא והלא כולנו מרבים להיכשל מי שלא נכשל בדיבור שימו לב מי שלא נכשל בדיבור איש מושלם הוא ויכול לשים רסן לכל גופו הנה בפי שמים אנו רסן כדי שישמעו לנו וכך מנהגים אנו את כל גופם. הנה גם האוניות אף שגדולות הן ונהדפות ברוח עזה, הגה קטן ינהג אותן אל המקום שירצה ההגה היא. <guard> כישלונות הם <הן> חלק מהחיים. אנחנו יודעים שהכישלונות הרבה פעמים עוזרים לנו בעצם ללמוד. דרך הכישלונות. אנחנו עושים טעויות ואנחנו לומדים מהם. אבל יש תחומים כמו בנושאים של דיבור שיש לנו אפשרות להימנע מהם אפילו מהכישלונות האלה. חוסר שליטה יכול לגרום לנו לצרות צרורות וחוסר שליטה על דיבור הוא אחד מהם כל אחד שנוהג במכונית יודע שלא נותן להגה של האוטו לקחת אותו לאן שההגה רוצה אנחנו רוצים לקחת את האוטו לאן שאנחנו רוצים אנחנו רוצים לשלוט על הרכב כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע וגם הלשון שלנו כמו שהאיגרת מציעה יכולה בשימוש נכון לקחת אותנו למקום שאנחנו רוצים להגיע בואו נמשיך לקרוא, כן גם הלשון איבר קטן היא, ומדברת גדולות. ראו איזו אש קטנה מבעירה יער גדול, מספיק גפרור קטן. אתם חושבים שחסרים אנשים שנוסעים בכביש, מוצאים את הסיגריה טק, וזורקים אותה מהחלון? אני רואה את זה לפעמים בכבישים. אנשים לא מבינים איך אש קטנה יכולה לשרוף יער שלם. המטאפורה פה באופן סמלי היא ללשון כמובן. גם הלשון אש היא, כתוב באיגרת. עולם של עוולה. הלשון ניצבת בין איברנו ומטמאת את כל הגוף. היא מציתה את גלגל הווייתנו וניצתת באש גיהנום. שימו לב איזה מילים כותב האיגרת מתאר את הלשון. אני חושב שהיה לו ניסיון, מה אתם אומרים? כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר. הוא יודע מה שהוא מדבר. הוא אומר בפסוק שבע, כל מין בהמה ועוף ורמז וחיות הים, המין האנושי יכול להשתלט עליו. ואכן, השתלט. אנחנו יכולים להשתלט על כל הדברים שאלוהים ברא ונתן לנו להשתלט עליהם. למרות הגודל הקטן של הלשון, ההשפעה שלה על החיים שלנו ועל החיים של אלה שקרובים אלינו היא גדולה מאוד. כמה חשוב לשמור על הלשון שלנו. אנחנו יכולים לגרום לפצעים קשים רק במילים, פצעים קשים מאוד, בגלל שאנחנו לא שולטים על הלשון. בואו נמשיך לקרוא מפסוק שמונה, אבל הלשון אין אדם יכול להשתלט עליה, גם אם אתה משתלט על כל החיות. רעה היא וחסרת מעצור ומלאה ערש וערש מוות. בא בלשון מברכים אנו את האדון והאב. הוא בא בלשון מקללים אנו אנשים שנעשו בצלם אלוהים. מאותו הפה יוצאת ברכה וגם קללה. אחי, כותב האיגרת אומר, לא צריך שיהיה כדבר הזה. היביע, המעיין, מים מתוקים ומים מרים ממקור אחד, ממוצא אחד. אחי, היאכל עץ התאנה לעשות זיתיו? או התאכל הגפן לעשות תאנים? כן, גם מקור מים מלוכים אינו מפיק מים מתוקים. לאדם קשה מאוד להשתלט על הלשון. אבל בואו נחשוב רגע. הלשון היא רק כלי. הלשון היא רק כלי. מתוך הלשון לא יוצאות מחשבות. אנחנו לא חייבים, אגב, לפחות היום הטכנולוגיה שלנו, הטכנולוגיה הקיימת, אנחנו לא ממש חייבים להשתמש בלשון כדי לפגוע ולהשתמש בה בצורה לא ראויה. אני זוכר מקרה מאוד מצער, לפני מספר שנים, אולי שנתיים-שלוש, מקרה שקרה במעלה אדומים, שנער בן חמש עשרה או שש עשרה שם קץ לחיים שלו כתוצאה מהתייחסות רעה אליו בשימוש במילים בפייסבוק. המילים שכתבו לו בפייסבוק היו כל כך קשות שהם גרמו לו בסופו של דבר להחליט לשים קץ לחייו. בסופו של דבר הוא באמת עשה את זה. הוא לא יכול היה לעמוד בלחץ החברתי ובמילים הפוגעניות כל כך שגרמו לו להחליט את מה שיחליט. הלשון מדברת מתוך הלב. מחבר האיגרת שואל, האם מעיין מוציא מים מתוקים ומלוכים מאותו מקור? אנחנו יודעים שזה אפשרי לאדם? אסור שיהיה ככה. בפרשה שלנו היום אנו קוראים בספר ויקרא, פרק עשרים סוף הפרשה, פרק עשרים וארבע, מעשר עד שתים על איש. שהלשון שלו בסופו של דבר גרמה לו למותו. ספר ויקרא, לויטיקוס, ספר ויקרא, פרק 24, פסוקים 10 עד 12. הפסוק 10 מתחיל במילה ויצא, שימו לב למילה הזאת, ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל. יש כאן נישואי תערובת. אישה ישראלית התחתנה עם איש מצרי כתוצאה מהנישואים שלהם נולד להם ילד והילד הזה כנראה שהיו לו הרגלים לא טובים בחיים אנחנו ממשיכים לקרוא ויינצו המילה הזאת ויינצו זה ויריבו אוקיי ויריבו ויינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי שני אנשים שהם רבים ביניהם, האיש הזה בין המצרי והישראלית והאיש וה... השני הוא ישראלי. פסוק 11 אנחנו קוראים בעצם מה הייתה התוצאה של הריב ביניהם. ויקוב בין האישה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אותו אל משה ושם אימו שלומית בת דברי למטה דן, השם של אמו. מאוד מעניין שלאיש אה, הזה בקטע אין שם, לא קוראים בשמו, אלא דווקא קוראים בשם אמו. גם את שם אביו המצרי לא קוראים, אלא קוראים את רק את שם אמו אה, שלומית, והם מבעצם שבט דן. מכיוון שלא היה ברור מה עושים במקרים כאלה, החליטו להכניס אותו למעצר, אוקיי? שמו אותו במשמר. וינוחו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. הסיפור הזה שאנחנו קוראים סיפור די קצר האמת בפרשה, אולי הרבה פעמים אתם אפילו לא, לא אה, מתאמצים לעצור ולקרוא אותו או אותו, זה סיפור עצוב על איש שהוא מתואר לא בשמו אלא במה שהוא עשה. לאורך כל ההיסטוריה האיש הזה לא מתואר בשמו אלא במה שהוא עשה וקוראים לו המקלל. זה השם תואר שלו. האיש שנקרא המקלל. אין לו שם בסיפור הזה אבל אלוהים דווקא קוראים לו בשם המעשה שהוא עשה. הוא קילל את אלוהים האיש הזה שאנחנו אה, אה, מדברים עליו בעצם עשה מעשה שאין עליו, אה, עליו סליחה וידבר אדוני אל משה לאמור פסוק שלוש שימו לב מה אלוהים בעצם אה, אומר הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה ושמחו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורדמו אותו כל העדה ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו ולוקב שם אדוני מות יומת רדום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנוקבו שם יומת העונש שהמקלל מקבל הוא עונש מוות, העונש המקסימלי הוא מקבל את העונש המקסימלי אבל יחד עם פסק הדין הזה אלוהים גם שולח אזהרה לכל אדם מישראל שזה יהיה העונש שהוא יקבל אם הוא יקלל את אלוהים ולא חשוב אם הוא גר או חלק מקורי מהעם בסופו של דבר בפרסוק 23 זה בדיוק מה שקרה משה מספר לבני ישראל מה קרה וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אותו אבן ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה המקלל תשימו לב אין לו מילה פה אנחנו לא שומעים אותו מדבר, אנחנו לא שומעים אותו מתלונן, אנחנו לא שומעים אף אחד מהעם מתלונן, אנחנו לא שומעים את משה מתלונן, אנחנו רואים בעצם שהעם קיבל את פסק הדין הזה כמה שהוא ראוי. העונש המקסימלי לאדם שבשעת כעס, בשעה של ריב, איבד שליטה. איבד שליטה וקילל את אלוהים. חוסר השליטה על הלשון גרם לו למותו. אפילו אנחנו לא יודעים מדוע האנשים רבו. אנחנו לא יודעים אפילו על מה היה הריב. אבל לפי הקשר בפסוקים אנחנו משערים שהאיש לא ממש התייחס לאלוהי ישראל בכבוד. לא היה לו הרגל בחיים והקשר שלו כנראה עם אלוהים לא היה ממש חזק. ברגע של כעס הוא איבד שליטה והלשון לקחה אותו למקום שהוא לא רצה להגיע לפעמים אני מתפלא עד כמה אנשים לא ממש מבינים עד כמה חמורים הדברים שהם אומרים ויותר מכך למי הם אומרים? למי הם אומרים? אני חושב שפעם באיזה דרשה נזכרתי את זה שראיתי איזה סרטון ביוטיוב על מי שהיא בת שמונה אני חושב או פחות שעמדה מול שופט ועל עבירה קטנה, משהו לא גדול והיא דיברה אל השופט ודיברה אליו בצורה לא מכובדת ואפילו בסוף היא השתמשה במילה באות F באנגלית והשופט אמר לה סליחה, יכול להיות ששמעת את מה שאת אמרת? והיא הסתובבה ואמרה לו כן, אז הוא אמר לה תחזרי לפה, יש לך עשרת אלפים דולר קנס. והיא אמרה לו, לא מעניין אותי, ועוד פעם אמרה לו את המילה הזאת באפס. אמר לה ככה, אוקיי, עכשיו תיקחו אותה לבית צוח, וגם עשרת אלפים דולר קנס. <אז> מה הלשון עשתה לה? אתם יכולים לראות את ההורים שלה מושכים לעצמם בשערות? אוי ואבוי, את יודעת למי את מדברת? את יודעת לפני מי את עומדת? את מרשה לעצמך להגיד דבר כזה? אנחנו לא יודעים למה שני האנשים האלה רבו, אבל הלשון של האיש המקלל יצאה מכלל שליטה, וזה הביא את החיים שלו לסיומם. אנחנו קוראים עוד סיפור אה, בכתובים שמראה לנו בעצם אה, עוד דוגמה לאיש שאינו מעם ישראל שגם הסיפור הזה מתחיל אגב כמו בפרשה שלנו באותה המילה ויצא אנחנו קוראים בשמואל א' פרק 17 פסוק 4 את אותו דבר ויצא איש הביניים ממחלות פלישתים גוליית שמו, השם שלו גוליית, גם הוא יוצא. אנחנו בספר הזה קוראים על עוד אחד שיוצא. כמו האיש בן האישה הישראלית, גם גוליית, גם הוא יוצא. והמילה הזאת יציאה היא מאוד מאוד חשובה. הסיפור של גוליית והסיפור של האיש הזה מתחיל באותה המילה, ויצא. זאת הפעולה הראשונה של שניהם. הם יוצאים לדרך, הם יוצאים לדרך, הם יוצאים לדרך ובעצם הם מתחילים לשפוץ את המציאות לפי ההרגלים שלהם ולפי החינוך שהם קיבלו ולפי מה שהם רואים בעיניים. זאת הפעולה שהם עושים לפני שהם מתחילים קונפליקט. תשימו לב לשיחה המעניינת בין גוליית לדוד. קודם לדיבור יש החלטה לצאת לעימות. זאת נקודה חשובה מאוד <ש> להימנע מחוסר שליטה. איך אנחנו נמנעים מחוסר שליטה? בעצם אנחנו צריכים לחשוב כמה פעמים לפני שאנחנו יוצאים לעימות. לפני שיוצאים חושבים. חושבים. לצערו הרב, גוליית לא שמר על העיקרון הזה. הוא יצא, כמו האיש של הישראלים, הוא יצא ושפט את המציאות לפי ראות עיניו. הוא שפט את המציאות לפי ראות עיניו. פסוק 43, אנחנו קופצים הלאה. ויאמר הפלישתי, זה גוליית כמובן מדבר אל דוד, הוא אומר לו, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, ומה גוליית עושה? את מה שהאיש של הישראלית עשה, מה הוא עושה? ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. דוד בעצם, הפלישתי מקלל את דוד באלוהיו, הוא לא מקלל את דוד, הוא מקלל את אלוהי דוד. גוליית מדבר אל דוד והוא רואה מולו נער. זאת המציאות שעומדת נגד עיניו, התמונה הזאת ממש מגוחכת ואבסורדית, נכון? העיניים שהעולם רואה את הדברים, הדברים לא תמיד נראים כפי שהם באמת. גוליית שואלת דוד, אתה יודע בכלל לפני מי אתה עומד? מה אתה בא אליי ממקלות כמו שאתה מגרש את הכלבים של הכבשים שלך? הלשון של גוליית מאוד חופשית <ח> והוא <ח> מזלזל בדוד ובאלוהי דוד הוא מרשה לעצמו לקלל את אלוהי ישראל גוליית בעצמו לא מודע מי, לפני מי הוא עומד גוליית לא מודע בכלל לפני מי הוא עומד אנחנו ממשיכים לקרוא ויאמר הפלישתי אל דוד לך אליי ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. גוליית עכשיו נותן חופשיות, הלשון שלו כבר לא תחת אה, שליטה, הוא מדבר אה, בצורה חופשית, בלי לחשוב. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון ואני אנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת <אז> היום הזה דוד מגלה לו היום הזה יסגרך אדוני בידי והכיתיך והוא ממשיך ומספר לו מה הוא יעשה לו והסירותי את ראשך מעליך ונתתי קגב מחנה פלישתים <אז> היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל דוד מגלה את הסוד לגוליית הוא אומר לו אתה חושב שאתה רואה אותי אבל בעצם אתה לא רואה את זה שנמצא לפניי אתה לא בעצם יודע מי עומד מולך אתה קיללת את זה בעצם ש... החיים שלך ביד שלו. אתם יודעים שכמובן עד הרגע הזה דוד וגוליית לא נפגשו, נכון? אבל למרות זאת גוליית שנא את דוד כל כך שהוא התייחס אליו בצורה הגרועה ביותר. הוא כמובן רצה להרוג אותו אבל הכעס שלו את הכעס שלו הוא הוציא בקללות הוא הוציא בקללות, הוא לא קילל את דוד, הוא קילל את אלוהי דוד, את אלוהי ישראל. אבל אנחנו רואים שכמובן גם לפי התוצאה, גוליית לא ידע בעצם בפני מי הוא עומד. כמו הנערה הזאת שקיללה את השופט, גם גוליית לא הבין בעצם למי הוא מדבר ומה תהיה התוצאה. אבל דוד כאן בעצם אומר בסוף הפסוק, 46, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. ואתם יודעים דבר מאוד חשוב, אלוהי ישראל זאת לא מסורת ריקה מתוכן. אלוהי ישראל הוא לא משהו שאנחנו עושים uh, כדי לתת צבע, צבעוניות לחיים שלנו וגוונים uh, נחמדים לפולקלור של החיים שלנו. אלוהי ישראל הוא אלוהים חי וקיים. אלוהים שכל הארץ צריכה לדעת בעצם את הכוח שלו ואת הפעולה שלו. אלוהים לא נפגע באופן אישי שמקללים אותו. אלוהים לא יוצא בכעסו ואומר אוקיי קיללת אותי עכשיו אני אהרוג אותך אני אראה לך ביותר חזק זאת לא הסיבה. ההכרה שלנו באלוהי ישראל כאלוהים חיים היא הכרה בעצם בזה שנותן לנו את החיים. בזה שאלוהים לוקח את החיים וזה שמזלזל בו, אלוהים אומר אתה לא יודע לפני מי אתה עומד. אתה מקלל בעצם את זה שהחיים שלך ביד שלו. אנחנו מגלים שהסיבה למוות של גוליית היא שכל הארץ ידעו שיש אלוהים לישראל שיש אלוהים לישראל זה לא עוד איזה אליל מאבן שאנחנו משתחווים אליו ומקווים שהחיים שלנו ישתפרו זה לא איזה מין אליל של הורוסקופ שאנחנו קוראים את ההורוסקופ וחושבים שאולי החיים שלנו ישתפרו זה אלוהים חי וקיים אלוהים שפועל ומשנה חיים ואפילו יכול לעזור לנו להשתלט על הלשון שלנו את זה הוא יכול לעשות בצורה מאוד גדולה דברים פרק 28, 58 עד 63 אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה לראה את השם הנכבד והנורא הזה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 קשה לשמוע את זה, איזה מין אלוהים <אז> אנחנו עובדים. זה לא מילים קלות לשמוע. אבל דרך המילים האלה, האם אנחנו קולטים את החשיבות העצומה של הכבוד שאנחנו צריכים לתת לאלוהי ישראל, שברא את העולם, שברא את היקום, שנתן לנו זכות להיות חלק מתוכנית פנטסטית, תוכנית הישועה? האם יש לנו... את הפנים לעמוד מולו ולקלל אותו? אני, כל פעם שאני אומר את זה, אני נדהם מכך ששופט אנושי חוטא, שופט שהוא מלא בחטאים שמתייחסים אליו בצורה לא ראויה, הוא משתמש בכל הכוח שלו והסמכות כדי להגיד את לא יודעת בפני מי את עומדת ולכן הלשון שלך הכניסה אותך לצרות צרורות עד כמה אנחנו אמורים לכבד את זה שהחיים שלנו ביד שלו. ומי שלא עושה את זה, בסופו של דבר, מאבד את הדבר הכי יקר, וזה החיים שלו, וזה מה שאלוהים אמר. אנחנו לא שרויים בחושך, אנחנו לא שרויים בחושך. אנחנו בכל שנה גומרים לקרוא את התורה כולה. בטח עברנו על הקטע הזה שקראתי עכשיו, בסוף השנה, שאנחנו עומדים לסיים את פרשות השבוע. אנחנו לא בחושך, בכל שנה אנחנו מסיימים לקרוא את התורה, בכל אופן מי שמתייחס אליה, לא מי שבעצם מחליט להתעלם ממנה. אבל היא שם, היא שם היא קיימת כתובה, אפשר להגיד שאלפי שנים אנשים ניסו להעלים אותה בכל מיני צורות שונות ומשונות. אבל היא עדיין שם, עדיין בשביל כל אדם שמוכן לקחת את הדברים הכתובים ברצינות בחיים שלו. האיש שקילל את אלוהים בפרשה שלנו היום, יצא כמו גוליית נגד אלוהי ישראל. גם גוליית יצאה נגד אלוהים, והדרך שהם בחרו לעשות את זה הייתה על ידי קללות. חרפות נגד אלוהי ישראל. מה המוטיבציה של מי שמקלל את אלוהים? מה בעצם הוא עושה? הוא מרשה לעצמו לזלזל במי שהחיים שלו בידיו. וזה בעצם, זה בעצם הטעיה מאוד גדולה. זה עיוורון רוחני מאוד גדול. אדם שהחיים שלו יכולים להסתיים ברגע שפתאום נופל לו התקרה על הראש כשיש רעידת אדמה, או שאיזה טייס משוגע מחליט להתאבד, שמסיים את החיים שלו ושל כל הנוסעים ביחד באותו הרגע? אף אחד לא יודע, החיים שלנו כל כך שבריריים, כל כך שבריריים. בן אדם כזה שהחיים שלו כל כך שבריריים, מרשה לעצמו, אנחנו אומרים, לכרות את הענף שהוא יושב עליו. הדרך שאנחנו אמורים להתייחס לאלוהי ישראל היא לא רק דרך של מסורת ריקה מתוכן, מסורת שטופחת לנו על השכם ובעצם אומרת לנו אתם העם שלי ותמשיכו להתנהג איך שבא לכם. אוי ואבוי אם הילדים שלנו יקבלו את המסר הזה. אוי ואבוי אם הילדים שלנו יקבלו מסר של מסורת ריקה מתוכן. ילדים, תקראו את ספר דברים, תקראו את ספר דברים פרק 28 תלמדו כמה חשוב לכבד את אלוהי ישראל כדי שאתם תהיו בצד הנכון ולא בצד שנלחם בו. אנחנו צריכים לחיות דרך חיים של יראה, של כבוד, כי אנחנו לא שווים דבר בלעדי אלוהים. למה אלוהים עושה עניין כל כך גדול מההתייחסות לשם שלו? זה לא בגלל, כמו שאמרנו, שהוא נפגע. המסר מאלוהים הוא מאוד ברור. השם שלו הוא נורא ונכבד, ומי שלוקח את השם שלו בצורה לא ראויה ומבזה אותו, הופך להיות אויב של אלוהים. ושימו לב שבן היש... הישראלית שקילל את אלוהים החליט לצאת עם בני ישראל ממצרים. הוא בחר באלוהי ישראל? הוא בחר להיות חלק מהעם של אלוהים? אבל האם הוא היה בקונפליקט עם אלוהים מההתחלה? איזה דרך חיים ואיזה הרגלים היו בחיים שלו? אם הוא לא היה רוצה להיות עם אלוהי ישראל הוא היה נשאר במצרים. אבל ההרגלים של החיים שלנו ההרגלים של החיים שלנו הם בעצם יכולים להכניס אותנו בעתיד לצרות צרורות. אני ראיתי uh, תמונה באינטרנט שאני תכף אראה לכם uh, של נגד עישון בעצם תמונה די מעניינת, די מעניינת, תסתכלו עליה טוב uh, uh, תמונה שבעצם מדברת על הימנעות uh, מעישון תסתכלו על התמונה הזאת תבינו על מה מדובר מה אנחנו רואים פה